Ganar las elecciones. Ah, es por ganar las, las elecciones. ¿Tienes? me apoyan, ten en cuenta. Me siento una víctima. Políticamente van a por mí. Su partido tiene como seña de identidad el espionaje político, señoría. El espionaje político. Parece que me consideran lideresa nacional. Ahora que voy a marcha. Yo creo que Franco Nosotros era bastante somos. socialista. No, ¿Pero qué dice? Franco, supersocialista, i a més igual que el PP, tampoc tenia problemes amb els gais. Mira, aquest està molt ben buscat, eh, el personatge aquest. Se l'emaneix 100%. Gràcies, i mira que no vull entrar en temes polítics igual que no vull premsa del cor aquí. Però aquesta secció no és contra el partit polític, eh? que, que, que quedi clar. Podem tenir diferències, però l'hem de respectar. Aquesta secció és contra Esperanza Aguirre, la persona, la xulita... La lideresa. Sí, la lideresa, perquè sabeu què va dir la setmana passada? Què sí, va dir? Que? que tots estem sent espiats telefònicament mitjançant un gran ordinador que té el govern i que el ministre de l'Interior ho sap tot sobre nosaltres. Sí, com ho sap, això? Doncs no és perquè despies o perquè s'ha anat a Venus o alguna cosa aquesta. Està o això, fatal. o et truca a bruixes perquè li escriuen coses coses O el que jo crec que és més probable que s'ho inventa.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 començo jo, simpàtica, agradable, altruista, mm, sincera, vol acompanyar, uh, afable, guapa, socialista, innocent, uh, a veure, a veure. Ja està. conciliadora, educada, uh, educada,